Slavosovie a cincea, pentru mărturisire, urcând treptele pocăinței. Aleluia, slavă Ție Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă de păcatele necinstei ne-am întinat, când cu bani am omblat sau cu furtişalburi, orice nu era al nostru am luat, sau lucrurile ce le-am împrumutat, nu le-am înapoiat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă de păcatul uciderii sau prunc uciderii, măcar cu vorba sau cu gândul, ne-am făcut vinovați când i-am urât pe frați sau cuvinte ucigătoare de suflet le-am adresat sau păcatul uciderii pruncilor l-am acceptat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă din cazul altora sau al dușmanilor ne-am bucurat, voia noastră să o impunem, altora am încercat, de la vrăjma și iertare nu am luat și pentru mântuirea lor nu ne-am rugat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă răul făcut altora nu l-am reparat, Pacea multora am tulburat cu cântece, glume și cuvinte deșarte, de la adevăr pe mulți am îndepărtat. Aleluia, slavă ție, Tată, cereste, iubim te rugăm, iartă-ne, fiindcă milostenia cea plină de iubire față de aproapele nostru n-am arătat, pe bolnavi, bătrâni, neputincioși nu i-am cercetat, celor nevinovați sau celor nevoiași, milă și bunătate nu le-am arătat. Aleluia, slavă ți Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă pe cei goi nu i-am îmbrăcat, pe cei flământi nu i-am săturat, pe cei însetați nu i-am adăpat, pe cei nemilostivi nu i-am învățat. Aleluia, slavă ţie, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iartă-ne, fiindcă sfintele posturi le-am neglijat, patim, prin negrija noastră ne-am afundat. De aceea de păcate să se lase pe alții nu i-am ajutat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celes, Te iubim și Te rugăm, iartă-ne, fiindcă rânduia la această sfântă privegherea, rugăciunea, pravila, slujbele, să le facem cu râună, nu ne-am silit și în timpul lor cu mintea, în gânduri lumești ne-am răspândit, iar timpul prețios al vieții l-am risipit. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celes, Te iubim și Te rugăm, iartă-ne, fiindcă ne-am lăudat, cu slava de șartă ne-am îmbătat, Cuvântul dat l-am călcat, De trândăvie și lene nu ne-am lepădat, Lăcomia și zgârcenia nu le-am lăsat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celeste, este iubim și Te rugăm, iartă-ne, Fiindcă atunci când ne-am spovedit Cu căința dâncă, cu lacrimi, Inima ce am pietrită, nu ne-am zdrobit, Multe păcate nu le-am mărturisit, Începutul cel bun al vieții nu l-am întocmit, Canoanele se le facem, nu ne-am îmbrednicit.